Епілог. Епіграф. Чи знає диявол, що він диявол? Елізабет Медокс Робертс. Початок. Стіни долини були вкриті білим снігом. Чорна дорога тягнулася крізь нього наче старий шрам, спускаючись до мосту, перетинаючи річку і підіймаючись до брами Карлеона. З чисто-білої ковдри стирчали чорні паростки осоки, острівці чорної трави, чорні камені. Усі чорні гілки на деревах були прикрашені згори білою облямівкою. Місто було кубкою білих дахів і чорних стін, що юрмилося навколо пагорба і втискалося в розвилку чорної ріки під сірим, мов камінь небом. Логін замислився, чи так бачить світ Феро Малджин. Чорне, біле і більше нічого. Жодних барв. Замислився, де вона тепер, що робить, чи думає про нього. Найпевніше – ні. «От і повернулися!» «Ага!» – озвався Дрижак. «Повернулися!» Усю довгу дорогу від Уфріта він говорив мало. Може, вони й урятували один одному життя та розмови це дещо інше. Логін вирішив, що вони з Дрижаком так і не стали найкращими друзями. І сумнівався, що це коли-небудь трапиться. Вони їхали мовчки – Довгою вербочкою суворих вершників, поряд із чорним струмком, не більш ніж потічком крижаної води. Коні й люди шумно вдихали пару, різко дзеленчала на холодному повітрі збруя. Вони переїхали через міст, тупуючи копитами по пустотілому дереву, і попрямували до тих воріт, де Логін розмовляв із Бетодом. Тих воріт, із яких його скинув. У колі, в якому він убив страховидла, вже поза сумнівом відросла трава, а тоді випав сніг і засипав її. Так, урешті-решт, стається з усіма людськими діяннями. Їх засипає, і вони забуваються. На дворі не було нікого, хто хотів би його привітати, та це не дивувало. Прихід кривавої дев'ятки ніколи не був приводом для радощів, тим паче в Карлеоні. Коли він навідався сюди вперше, всім було непереливки, та й усі наступні рази теж. Люди поза сумнівом позамикалися в хатах, боячись, що їх першими спалять живцем. Логін зіскочив із коня і покинув червону шапку та решту хлопців на саміх себе. Пройшов брукованою вулицею, піднявся крутим схилом до воріти внутрішній стіні разом із дрижаком. За його наближенням спостерігало кілька карлів. Кілька хлопців довг, явно суворих негідників. Один із них усміхнувся йому, показавши, що немає половини зубів. «Король!» Вигукнув чолов'яга і помахав мечем у повітрі. Кривава дев'ятка!» – крикнув інший і загримав щитом. «Король північан!» Він захрустів ногами по тихому подвір'ю, у кутках якого лежали кучугури снігу, і підійшов до високих дверей великої зали Бетода. Підняв руки і розчихнув їх. Двері зарепіли. Усередині було не набагато тепліше, ніж на дворі, у снігу. Високі вікна у віддаленому кінці зали були відчинені, і крізь них долинав шум холодної прихолодної річки далеко внизу. Трон Скарлінга стояв на своєму підвищенні на вершині сходів і відкидав на грубі мостини довгу тінь, що тягнулася до Логіна. Коли його очі призвичаїлися до темряви, Логін здогадався, що на троні хтось сидить. Чорний дов. Його сокири і меч підпирали трони збоку, виблискуючи в пітьми нагостреним металом. У цьому Доу такий самий, як він. Завжди тримає зброю на поготові. Логін усміхнувся йому. «Призвичаюєшся, Доу? Правду кажучи, дупа від нього трохи потерпає, та сидіти тут краще, ніж на землі. Знайшов Кальдера і Скейла? Ага, знайшов. То вони мертві? Ще ні. Я подумав, що спробую дещо інше. Ми з ними розмовляли». «Розмовляли, так? Ти з цими двома гадами?» Можу назвати і гірших за них. Де заповітрився шукач? Досі там перемовляється із Союзом, намагається порозумітися. Мовчун? Логін похитав головою. Воз'єднався з землею. Хе, ну що ж, так чи інакше, тоді це все буде простіше. Доу позирнув у бік. Що простіше? Логін роззирнувся довкола. Зовсім поряд із його плечем стояв дрижак і хмурився так, ніби задумав чиєсь убивство. Питати, чиє саме, було не потрібно. Поряд із ним зблиснула в тіні сталь, клинок оголений і готовий. Держак уже давно міг би штрикнути логіна у спину, але не штрикнув. І не штрикав тепер. Усі вони, здавалося, доволі довго не рухалися, завмерли, як холодна долина за вікнами. До сраки це! держак відкинув ніж, і той забрещав по підлозі. «Я кращий за тебе, Криваве Дев'ятко! Кращий за вас обох! Можеш і сам упоратися зі своєю роботою, Чорний Доу! Я з цим покінчив!» Він розвернувся і вийшов, проштовхавшись між двома карлами, які стояли при воротах, а тепер самі йшли в протилежний бік. Один із них підняв щит, нахмурившись на Логіна, другий зачинив двері і різко опустив засув. Той категорично грюкнув. Логін витягнув і спіхав меч Творця, повернув голову і сплюнув на Мустину. То вон воно як? Звісно, промовив дов, досі сидячи на троні Скарлінга. Якби ти хоч коли-неколи дивився на крок далі власного носа, то знав би це. А як же старі звичай, га? А як же твоє слово? Старим звичаєм кінець, ти їх убив. Ти й бетод. Людське слово нині мало чого варте. То що? гукнув він через плече. Готові? Логін відчув цю мить. Може, йому просто поталанило, та його життя взагалі часто визначав талант чи його відсутність. Він повернув у бік, водночас почувши торохтіння арбалета, перекотився по підлозі і сів навпочепки, тим часом як стріла врізалась у стіну позаду нього. Тепер він бачив у темряві постать, що стала на коліна у віддаленому кінці зали. Кальдер. Логін почув, як той лайнувся і потягнувся по нову стрілу. «Кривава дев'ятко, собака ти нехчемний!» І стіни вибіг з тупочучи чобітьми по мостинах і тримаючи у великих руках сокиру з лезом за з з від відвоза. «Ось твоя смерть!» Логін залишився на місці, навпочепки готовий до бою, а тоді відчув, що всміхається. Обставини може і проти нього, та в цьому немає нічого нового. Від того, що йому не треба було думати, мало не стало легше на душі. Гарні слова, політика – все це означало для нього нічого. Але це, це він розуміє». Лезо гучно врізалось у мостини і розсипало в повітрі тріски. А Логін уже відкотився геть. Тепер він заткував, пильнуючи, рухаючись і дозволяючи Скейлу рубати повітря довкола. Повітря ж як-не-як як гоїться швидко. Наступний удар майнув у бік, і Логін відхитнувся назад. Сокира виробила великий шмак штукатурки зі стіни. Він підступив ближче, тим часом як Скейл... Знову загарчав, вирічивши люті маленькі очиці, і примружившись, замахнувся сокирою так, щоб одним ударом розколоти світ. Ефес, меча творця, і хрускотом вірвався йому в рота, перш ніж він устиг це зробити. Його голова, ручка, піднялася, полетіли краплі чорної крові та шматок білого зуба. Скел відхитнувся, а Логін пішов за ним. Скел опустив погляд і високо зійняв сокиру, роззявивши на рота, щоб заревіти знову. Логін і в чобот сильно вдарив його у ногу збоку. Одне скейлове коліно різко ляснуло і взігнулося в не в той бік. І він повалився на мустини. У нього з рук випала сокира, а його рев обернувся на болісний зойк. «Моє коліно! Ай, блядь, моє коліно!» Він заметався на підлозі і спробував підвестися, спираючись на єдину здорову ногу. По його підборіддю стікала кров. Логін засміявся з нього. «Свинюко ти надута! Я ж тебе попереджав, гібані!» «Ради мертвих, блядь!» – гаркнув Доу і підскочив із строну з Карлінга, тримаючи в руках сокиру і меч. «Якщо, блядь, захочеш зробити щось правильно, будь готовий взятися за це сам!» Логін був би радий проштрикнути Скейлові його товсту голову, та довкола було забагато інших людей, за якими треба було стежити. Двоє карлів досі стояли біля дверей. Кальдер заряджав арбалет наступною стрілою – Логін обережно відступив, намагаючись одночасно спостерігати за всіма ними, а найбільше за Доу. «Так, зрадлива падлюку, треба з тобою покінчити. Це я зрадливий!» – пирхнув Доу, поволі, помаленьку спускаючись зі сходів. «Я страшна падлюка, а вже ж! Я знаю, що я за один, але для тебе я ніщо. Я вмію відрізняти друзів від ворогів, своїх ніколи не вбивав!» В одному би тот мав рацію, кривава Дев'ятко. Ти створений зі смерті. Якщо я зможу з тобою покінчити, то знаєш що. Це буде найкращим учинком у моєму житті. І все? Доу показав зуби. А ще мене просто нудить від твоїх йобаних наказів. Він кинувся вперед швидко, як змія, замахнувшись сокирою, блиснувши мечем на рівні пояса. Логін ухилився від сокири і парирував удар клинка власним клинком, бряснувши металом об метал. Доу в йому коліном по зболілих ребрах, і Логін, задихаючись, хитнувся до стіни, а тоді знову пішов на нього. Їхні клинки лишали в темряві яскраві сліди. Логін відскочив геть, перекотився і підвівся, а тоді знову спокійно вийшов, на середину залу, невимушено тримаючи в одній руці меч. «І це все?» – запитав він, усміхаючись попри білю боці. «Та просто розганяю кров!» Доу скочив уперед, удав, ніби кинеться праворуч, а сам зробив випад ліворуч, одночасно змахнувши мечем і сокирою. Логін вчасно їх побачив. Ухилився від сокири, відбився від меча власним мечем і, загарчавши, вступив у бій. Коли клинок творця просвистів у повітрі просто перед носом у Доу, той відсохнувся і незграбно позадкував на крок назад. У нього засіпалось око, по ці з порізу просто під ним витекло трохи червоної рідини. Логін усміхнувся і покрутив руків'я меча. «Ну що, кров розігналася, так?» «Так», – Доу усміхнувся й собі. «До як за старих часів. Треба було вбити тебе ще тоді. Точно, хай йому грець. Доу кружляв довкола Логіна, постійно рухаючись. Зброя виблискувала в холодному світлі з високих вікон. «Але ж ти любиш удавати з себе добряка, так? Знаєш, хто гірший – за лиходія. Лиходій, який вважає себе героєм». Така людина не зупиниться ні перед чим, і в ній завжди знайдеться виправдання. Один безжальний покид, у нас, уже зробився королем півночі, і хай я провалюся, якщо застану когось іще гіршого. Доу зробив фальшивий випад уперед, і Логін сахнувся. Він знову почав клацання арбалети кальдера і побачив, як просто між ними промайнула стріла. Доу набурмосився на нього. «Намагаєшся мене вбити? Як випустиш іще одну стрілу, будеш прохромлений, чуєш?» «Тоді припини клейте, дурня, і вбий його!» – відрізав кальдер, завзято готуючи арбалет до пострілу. «Убий його!» – заривів скел десь у тіні. «Я над цим працюю, свиното!» – Доу мотнув головою на двох карлів біля дверей. «А ви битися збираєтеся чи як?» Вони перезернулися. Жодному з них цього не кортіло. А тоді вони вийшли вперед, піднявши круглі щити і дивлячись на Логіна, і почали заганяти його до кутка. Логін позиткував, вишкіривши зуби. «То он, як це ти зробиш? Я волів би вбити тебе по-чесному, але вбити тебе нечесно, Доу стинув плечима. «Теж, ані трохи не гірше. Мені неохота ризикувати, тож убере до нього!» Та парочка сторожка насувалася, тим часом як Доу відійшов у бік. Логін хвапливо позиткував, намагаючись удати, ніби злякався і чекаючи на якусь можливість. Вона не забарилась». Один із Карлів підступив трохи заблизько і низько опустив щит. Здійняв сокиру не тоді, коли треба, і не так, як треба. Меч Творця, клацнувши, відтяв Карлові передпліччя, і воно повисло в нього на лікті, тримаючись на клаптику кольчуги. Карл хитнувся вперед і з хрипом втягнув у себе повітря, готуючись закричати, поки з його руки цебеніла кров і обрискувала мустини. Логін рубонув його по шолому, лишивши великі сліди. Карл повалився на коліна. Він щось із його обличчя з боку стікала кров, він закотив очі до стелі і гепнувся на бік. Другий Карл перескочив через його тіло, заривівши на повну силу. Логін перехопив його меч, і їхні клинки зчепилися, тоді він врізався плечем у щит противника так, що той гепнувся на дупу. Карл заволав і задер один чобіт догори. Логін різко опустив меч творця і розітнув ногу в тому чоботі надвоє аж до щиколотки. Крізь Карлів крик почулися швидкі кроки – Логін крутнувся і побачив, що на нього причорний доу, скрививши обличчя в убивчій посмішці. Здохни, процідив він. Логін відхитнувся. З одного боку його ледь не вдарило клинком, а з другого – сокирою. Він спробував замахнутися мечем творця, та доу був надто швидкий і надто кмітливий. Відштовхнув Логіна ногою так, що той заточився. Здохни, кривава дев'ятко!» Логін ухилявся, відбивав удари, спотикався, тим часом як Доу надходив знов і знов без перепочинку і без милосердя. Виблискувала в темряві сталь кожен удар яких був убивчим. «Здохне, їблане, ти лихий!» Меч Доу рубанув, гри вниз, і Логін ледве встиг змахнути своїм, щоб його заблокувати. Раптом надійшла знизу сокира, стукнула об хрестовини, і Логінів клинок випав із його заціпенілої руки і закрутився в повітрі. Логін, хитаючись, відступив на кілька кроків і зупинився, важко дихаючи. Шию пощіпувало від поту. Логін ускочив у неабияку халепу. Він уже бував у серйозних халепах і виживав, щоб потім співати про це пісні. Втім, що гірше за цю ситуацію важко було уявити. Логін кивнув на меч творця, який лежав на мустинах, зовсім поряд із чоботом доу. «Може, все-таки, даси людині шанс на чесний бій, і дозволиш мені взяти той клинок?» Доу всміхнувся так широко, як і ще не всміхався ніколи. «Мене що звати Білий Доу?» Логін, звісно, мав при собі ножа. Він завжди мав при собі ножа і не одного. Його погляд перейшов на щербатого клинка меча Доу, на блискуче лезо, його сокира, тоді назад. І з цим, принаймні, в руках Доу не зрівняються ніякі ножі, А тим часом досі торохтів арбалет кальдера, який намагався знову зарядити ту штуку. Він не мазатиме вічно. Карл із розіднутою ногою, квилячи повз до дверей, збирався пустити до зали ще когось і закінчити цю справу. Якщо Логін залишиться і битиметься, йому не жити. Кривава дев'ятка він чи ні? Отже, залишався вибір між смертю і шансом вижити. А це взагалі не вибір. Коли знаєш, що треба зробити, краще зробити це, аніж жити у страху перед цим. Так сказав би Логінів батько. Тож Логін повернувся до високих вікон, високих відчинених вікон, у які проникала яскраве біле сяйво сонця і холодний вітер. А тоді побіг на них. Він чув, як позаду кричать люди та незважав на них. Він біг, шумно дихаючи. Видовжені смуги світла хиталися і ставали дедалі ближчими. За кілька стрибків здолав сходи, промайнув повз трон скарлінга і невпинно пришвичуючись. Його права нога тупнула по лунких мостинах, ліва ляснула по кам'яному підвіконню, Логін з останніх сил вискочив у порожнечу і на мить став вільним. А тоді він почав падати. Швидко. Повз нього, шалено обертаючись, промайнули шерохаті стіни, а далі поверхня прямовисної кручі, сірий камінь, зелений мох, клапті білого снігу. Логін повільно перевернувся в повітрі, безцільно махаючи руками і ногами, надто наляканий, щоб закричати. Стрімкий вітер шмагав його по очах, шарпав за одяг, не давав дихнути. То ось що він обрав. Тепер, коли він летів униз до річки, це здавалося не таким уже й розумним вибором. Однак, що не кажи, а Логін дев'ятипалий... Його зустріла вода. Ударила в бік, немов оскаженілий бик, вибила з легенів повітря, висадила з голови всю тяму і затягнула в глибоку холодну пітьму. Подяки. Дякую чотирьом людям, без яких... Брен Аберкромбі, чиї очі втомилися це читати. Ніку Аберкромбі чиї вуха втомилися про це слухати, Робу Аберкромбі, чиї пальці втомилися гортати сторінки, Лу Аберкромбі, чиї руки втомилися мене підтримувати. А також всім у будинку питань, хто брав участь у цьому непростому допиті, зокрема, очільникові Спентону, практикові віру та, звісно, інквізиторові Редферн. Можете відкласти інструменти? Я зізнаюся. Кінець. Книгу читав Рік Санчес